Ràdio Trinitat Vé a 91.6 FM Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Pella. 91, Francesc, FM. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Fena 24 hores. Ràdio Trinitat Vé a FM. Els bombers de Barcelona ja tenen a punt l'operatiu per garantir la seguretat a tota la ciutat durant la revetlla de Sant Joan. Aquest any treballaran 130 efectius, un 25% més que l'any passat. En l'últim mes, els bombers ja han revisat gairebé ja 100 punts de venda de petards i han rebut una vintena de peticions per fer fogueres als carrers. La nit del 23 de juny és una cita ineludible per al cos de bombers de Barcelona. Durant tota la nit i matinada, la ciutat s'omple de fogueres i petards als carrers, places i platges. Una festa potencialment de risc per la presència del foc i en què que el Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Servei dels Bombers és garantir la seguretat de la celebració. Per això, durant la rebetlla, hi haurà 130 efectius treballant a la ciutat, una xifra que suposa un 25% més que l'any passat. Tot i l'augment de la presència del cos, Protecció Civil recorda a la ciutadania que cal seguir els Consells de Seguretat per evitar ensurs. Els bombers van començar amb les tasques de prevenció fa aproximadament un mes, uns treballs que consisteixen a inspeccionar, controlar i autoritzar els locals de venda de petards i les casetes de pirotècnia. Quan queden pocs dies per a la rebetlla, s'han revisat dos locals de venda de petards i 98 casetes de pirotècnia i s'han rebut 19 peticions per fer fogueres als carrers. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa, des del 91 concés de la FM, sort tot un poble qui us parla d'acompanyar, mmm Cristina Paniei, jo, Francisco Miguel i Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 Doncs Comencem per l'exposició Enredant la Troca, que, es, que està en aquests moments funcionant molt bé i que durarà fins al 4 de juliol. El preu és totalment gratuït i el que veureu serà una exposició que rememora la ciutat la societat del segle XVIII. Una societat comercial, dinàmica i amb una gran riquesa cultural. Aquesta activitat, exposició Enredant la Troca, la podeu seguir al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. Després hi ha una altra, que és Paraules de Festa. S'ha de demà dissabte a les 12 del migdia, totament gratuïta, a la plaça de Can Fabra. Paraules de Festa és una activitat oberta a la participació. És una mostra de les diferents manifestacions festives vinculades a la cultura popular d'arrel tradicional. És un espai on jugar a l'escràvel amb la particularitat de voler formar paraules vinculades a la terminologia festiva catalana. De la mà de la Federació Internacional d'Escràvel anirem descobrint doncs, tot el consolit festiu de la nostra cultura popular. Una activitat que hem de dir que està organitzada pel Centre Municipal de Cultura Popular, aquí de Andreu. I ara parlem del foment sardanista Andreueng, una entitat molt coneguda en aquesta mesura, per parlar de la ballada de sardanes que s'organitzarà demà a partir de 2.45 de la tarda. El preu totalment gratuït i la trobareu a la plaça de Can Fabra. Es tracta d'una ballada de sardanes amb la cobla contemporània organitzada, tal com hem dit, pel foment sardanista Andreueng. També hi haurà la flama del Canigó demà el dilluns, perdó, a les 9 del vespre, totalment gratuït, a la plaça de Urfila. L'arribada de la flama del Canigó a Sant Andreu i des d'allà doncs continuarà el seu camí cap a Can Fabra acompanyada d'una cercavila amb els diablons de la satànica de Sant Andreu, la germandat de Trabucaires, geganters i grellers de Sant Andreu. Al voltant de les 10, a la plaça de Can Fabra, doncs, hi haurà la lectura del manifest, l'encesa de la foguera i l'inici de la rebella de Sant Joan. Tot això és organitzat doncs, per la aquí de Sant Andreu. I també tenim d'altres coses a comentar-vos, com per exemple els actes de celebració de Sant Joan a Sant Andreu. La, satànic, la satànica en aquesta ocasió de la satànica de Sant Andreu està organitzant un munt d'actes per celebrar la diada de Sant Joan i la tradicional revitja. Us ho expliquem una mica. Demà dissabte 21, a partir de les 11 del matí, hi haurà paraules de festa, tal com us hem informat. A partir de dos quartes sis de la tarda, hi haurà la cercavila de percussió a càrrec de Sant Andreu. A partir de dos quartes set de la tarda, les sardanes amb el foment sardanís d'Andreueng. A dos quartes set de la tarda, la batalla de percussió organitzada per Sant Andreu a la la plaça de Can Galta Cremat, a dos quarts de deu de la nit l'espectacle de Sant Andreu i a un quart d'onze de la nit l'actuació de DJ Cintas. A excepció de la batalla de percussió que es realitzarà a la plaça de Can Galta Cremat, els altres actes doncs, els podeu seguir a la plaça de Can Fabra. El diumenge 22 de juny hi haurà a les 10.30 activitats infantils, a les 12.00 al animació infantil amb la jarra azul, a les 6.00 de la tarda Noi Baliarda per necessitat, a Trebucaire, i a les 7.30 a Cercavila d'estiu, i a les 8.00 del vespre, doncs, balla l'estiu. Doncs totes aquestes activitats es poden seguir a la plaça Urfila. També dir-vos que dilluns, dia especial, dia de la Gran Rebèdia, ja. doncs a partir de les 8.00 del vespre hi haurà percussió amb els tabalers de la Satànica a un quart de deu de la nit, Arribada de la Flama del Canigó, a dos quarts de deu, al Correfoc Infantil, a tres quarts de deu, l'Encesa de la Foguera, a dos quarts d'onze, el Concert de Nou Son i a dos quarts d'una, l'actuació de la DJ Cintas. La majoria dels actes, doncs, tal com us hem informat, s'organitzen a la plaça de Can Fabra. I també volem comentar-vos la, la rebetja que 'està preparant des de la Comissió de Festes de la Sagrera, que té també alguns actes previstos per a aquesta rebetja de Sant Joan. La Comissió de Festes de la Sagrera us convida a assistir als actes previstos per celebrar la revetlla Sant Joan, que es farà el proper dimarts 23 de juny a la nit. A partir de les 9 de la nit, arribada de la flama del Canigo per part de l'agrupació Escolta Pau Casals. A les 9 mitja hi haurà el sopar popular a la plaça dels Jardins d'Els. Tu portes el sopar i nosaltres posem la beguda i el bai. El preu s'haurà de 3 euros i doncs teniu dret a dues consumicions. També he de dir-vos a la inscripció prèvia tot trucant el 679-818-808 preguntant pel jose o bé apuntant-vos a través de www.festesdelasegreratotjun.cat I ja per últim a les 11 del vespre doncs hi haurà balla popular amb disco mòbil. Doncs totes aquestes activitats a la Segrera s'organitzen al, al que és el, jardins d'ells. Doncs el que fem ara mateix és una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara!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 Doncs senyores, senyors, estem ja pràcticament a Sant Joan, la festa ja està aquí i l'estiu també. Amb no qual cosa doncs, el que volem fer ara mateix és comentar-vos alguns de les informacions que us, que us oferirem ara mateix. Per exemple, ara mateix doncs, tenim l'Helena García Melero que ens parla de la rebetlla de Sant Joan. 112. Telèfon d'emergències. Gaudim de les nostres rebelles i tradicions prevenint els riscos que comporten el foc i els petards. Vigilem el comportament dels més petits, seguim les instruccions d'ús del fabricant i no llancem coets a prop del bosc. Les fogueres han d'encendre's aïllades dels edificis, sempre sota la supervisió d'adults i no llançar-hi mai elements que puguin explotar o enlairar-se. I en els correfocs, seguim les instruccions dels organitzadors i vestim-nos adequadament. Gaudim de la festa i actuem amb precaució. I davant d'una emergència, truqueu al 112 sem La Generalitat al teu costat. Molt bé, doncs gràcies a l'Helena García Melero que ens ha ofert aquesta informació. Ara el que fem és recomanar-vos de quina manera podeu viure unes rebelles saludables i segures. Rebelles saludables i segures. Gaudiu de les rebelles amb precaució. A Catalunya, les rebelles de Sant Joan i Sant Pere donen la benvinguda a l'estiu i són motiu de diversió per a petits i grans. Fogueres i patarns tingueu cura dels infants. Ells només poden utilitzar productes pirotècnics apropiats a la seva edat i sempre sota la supervisió d'un adult. La manipulació inadequada de coets, petards i altres articles pirotècnics poden causar lesions que poden ser greus. Respecteu sempre les recomanacions de seguretat dels productes pirotècnics. En cas d'emergència, truqueu al 112. Alcohol i conducció. Eviteu els desplaçaments en cotxe o moto per assistir a festes i celebracions en les que consumireu begudes alcohòliques. Eviteu conduir si preveieu consumir begudes alcohòliques o en horaris en què el cansament i la somnolència us puguin afectar. Utilizeu els transports públics. Si no és possible i decidiu desplaçar-vos en cotxe, assegureu-vos que la persona que el conduirà no consumeixi alcohol. Coques de rebetlla. Compreu les coques en establiments d'alimentació i assegureu-vos que arriben en bones condicions a la taula. Adquiriu i conserveu amb fred les coques farcides de crema onata. Sempre s'han d'adquirir refrigerades i s'han de conservar a la nevera fins al moment de consumir-les. Si en sobra alguna porció, cal retornar-la ràpidament a la nevera. En desplaçaments llargs, és recomanable que adquiriu les coques amb crema onata en el lloc de destinació per evitar que es puguin fer malbé durant el transport. Gaudiu d'unes rebel·les saludables i segures. 061. Cat Salut respon. CanalSalut.gencat.cat Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Molt bé, doncs ja segueu alguns dels consells, algunes de les recomanacions per poder seguir aquesta rebel·la de Sant Joan amb total seguretat. Ara estarem una petita pausa, escoltarem una mica de música i ja anem directament a conèixer la nostra primera entrevista d'avui, que volem parlar amb la Comissió de Festes de la Sagrera perquè ens expliqui com estan preparant la repetida de Sant Joan. Fem una pausa, escoltem una mica de música i tornem. Marxo a la gran ciutat Marxo a la... A la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs la Comissió de Festes de la Sagrera és l'encarregada, any rere any, de poder organitzar aquests actes previstos per a la rebetlla de Sant Joan. Per aquest motiu, doncs, connectem amb l'Agustí Camps. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com s'està preparant aquesta rebetlla, perquè suposo que ja queden pocs dies i, i està, ha d'estar tot a punt, no, ja? Sí, sí, per la part nostra tenim ja tot a punt, mm. com vull dir, es queden pocs dies, tenim el cap de setmana per endavant mm. i lluny no, doncs, uns a eh, preparar els dispreparatius a la plaça i ja tot en marxa. Mm -hmm. I què és el que la gent podrà gaudir quan s'apropi aquí a la Sagrera? Bé, aquest any bueno, doncs, ja hem, seguim seguint un format que ens està funcionant bastant bé doncs, els últims 4 anys mm. i tenim previst doncs, bueno, primer cap a la 9 del vespre arribar a la Flama del Canigó, portada de, de, de l'Europena Escolta i Guia Pau Casals. Mm -hmm. A partir d'aquí doncs, ja bueno, farem l'actu de la manifest de la fama del Canigó, encendrem una petita foguera més o menys simbòlica mm -hmm. i després doncs, hi ha un sopar popular per tots els veïns que s'hi volguin apuntar i... i i jo endavant i he partit el sopar, a partir de les 11 de la despre doncs, tenim en marxa una, una disco mòbil doncs, per, bueno, per disforçar d'aquesta nit més curta de l'any, que diuen. Mm -hmm. O sigui que a la gent de la Sagrera us ho passeu molt bé, no?, aquests dies de Sant Joan, també. Això ho procurem, ho procurem. <ríe> <ríe> <ríe> doncs et passo amb la meva companya Cristina. Sí, una miqueta, quan, des de quan, quan heu començat a preparar una mica els preparatius per, per aquesta festa? Perquè avui ja ens deieu no? que ja ho teniu ja, tot enllestit, però des de quan porteu una mica preparant tota aquesta festa aquí de revella sant Joan. Home, bàsicament la, la feina forta doncs, és els últims dels mesos, com ja hem comentat, doncs, és una cosa estar doncs, concentrada un dia sol. Tant, doncs, bueno, doncs, és més que una qüestió de permisos i de buscar doncs, llicències pertinents que no doncs, una feina molt feixuga a l'hora de, de muntar-ho. Doncs, a partir vegada d'acabar les festes de primavera, que és el mes d'abril, ens doncs, van posar en marxa amb això i, i uh -huh. és un parell de mesos. Sí, no. I quanta gent formeu per aquí, de la Comissió aquí de Festes, aquí de la Sagrera? Avui, de estem a la Junta, són unes 10 persones, mm -hmm. i bueno, doncs, en dies puntuals, doncs, a l'hora d'ajudar, doncs, som unes 15, 15 vull dir, persones doncs, que ens ajuden doncs, a amb el tema de moure taules i cadires i tot això que això comporta. I esteu veient que cada any es va com superant la rebetlla, que cada any va haver més festa grossa, més participació, esteu veient que cada any va millorant la cosa o què? La participació, perfectament, per és que per la participació s'ha anat augmentant cada any a cada any, tant l'any passat com aquest doncs seria una de pobra que quan s'enganxa la Rebella en un pont, sí, no? però bueno, per les altres que també tenim aquest any de la gent que s'ha anat apuntant, estem una miqueta per sobre l'any passat, o sigui, doncs, també bo, doncs que va doncs, agafar una miqueta doncs, de caliu i de tradició -sí, aquí al barri doncs, i la gent ja s'ha reservat la data per venir a la Rebella de la Sagrera. Uh -huh. D'acord, doncs uh, no sé si ens vols explicar en aquests moments què és el que us falta per acabar d'enllestir-ho tot. Bé, doncs que, que la gent s'acabi d'apuntar a la Revella, que no desperi massa, mm -hmm. perquè que ahir al vespre estàvem a la vegaia dels 400 apuntats. déu un aforament d'uns 450 aproximadament, o sigui que qui vulgui doncs, que, que reservi i que el que, malauradament doncs, no pugui venir a perquè ja tenim ple doncs que vingui a caure després del ball de, de, de ball amb el discomòbil que això sí que és obert a tothom una mica de la plàstica, no hi ha restricció d'aforament El que sí que hem de dir és que per fer la, la reserva l'inscripció prèvia, han de trucar al 679 i preguntant pel José, oi? Sí, o si no, si això és una manera i si no, l'altra, doncs entren a la nostra pàgina web a les 3 Ws, fixestelaseguera.cat uh -huh. i allà trobaran un formulari on, on amb un píl·l·l·l·l·l·l·l·l·l·l·l· doncs han fet la seva reserva. D'acord, molt bé, doncs Agustí, que moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i esperem que s'ompli els jardins d'ells aquest, aquest dilluns de, de, de gent i que us ho passeu molt bé. Doncs res, per vosaltres, moltes gràcies per la trucada. Vinga, moltes gràcies, moltes gràcies. Molt bé, doncs ara el que farem serà anar a comentar-vos alguns de algunes de les explicacions que també ens ha arribat per part de la Generalitat. Hem de dir que, eh, si voleu comprar petards, heu de saber... Doncs l'edat a, a la que van destinar d'aquests petards, no? o sigui, edats poden, a, quin, a partir de quines edats poden llançar alguns petards. Doncs ho escoltem ara mateix. Hola, Benvinguts aquí a l'aula per la gent gran i jo els volia parlar una mica sobre les, les Revelles, no només la de Sant Joan també de Sant Jaume de Sant Pere i per això ens podríem avui adreçar a tots vostès que potser eh, tenen nets que eh, no coneixen eh, nens petits i aquí el que expliquem Breument, és una mica com s'ha d'utilitzar els petats i també què pot vostè fer per ajudar els nens de no fer-se mal. Malauradament hi ha nens els que s'han d'adoptar ja, els dits perquè, clar, han utilitzat els, uns petats que no són per la seva edat. Han d'anar a comprar pels seus nens els petats és bastant fàcil. Tots els nens que tenen 12 anys només poden utilitzar les bengales, les pompetes i les sorpreses japoneses. Unes bengales com aquestes té algunes fonts, però molt fluixes, que fan com uns petits focs d'artifici. La categoria 2 es pot prendre als adolescents a partir de 16 anys. Les bengales, drons, xulladors, eh, alguns coets, algunes bateries. Els adolescents, els pares, els avis, els monstres, els petàstricles de, de categoria 3 són molt potents. pot ser trons, coets o fons o bateries. Aquesta bateria d'aquí, ja ja podem veure força gran, és important que com a, com a avi o com a pares, no es deix utilitzar als nens. Són tan potents, porten tanta por dins. Que, eh, que només es pot vendre als majors de 18 anys. Pregunti al venedor què puc comprar pel net de 16 anys i liderar això i això. I amb això passarà una rebella segura. Asegureu-vos de comprar els productes pirotècnics en un establiment autoritzat. Això vol dir avui en dia aquí a Catalunya està molt ben regulat. Tots els petals que es venen estan comprovats. I si vostè va amb una caseta d'aquelles que monten els dies abans d'en Joan que té aquestes balles posades per fer la cua, aquests són els establiments d'autoritzats. El 112 és el número que fa que pot vindre una ambulància si fa falta, que vinguin els bombers el més aviat possible. I vostè deia d'una menció, el de més, de més risc de dir-ho així, sí. que també poden primar el gran. Clar, però s'han posat uns límits i s'ha fet una legislació amb els experts de tota Europa i s'espera que si realment se segueix totes les instruccions que en cada cap s'aporta no hauria d'haver eh, fer-los. I intentem d'ajudar amb la prevenció a tothom i vostè ens pot ajudar amb això. Moltes gràcies. Molt bé, doncs això és el que ens han dit des de la Guàrdia Urbana per tal de comprar petards segons l'edat a que van destinats aquests petards doncs si són si menors d'edat doncs poden utilitzar uns petards i si són majors d'edat uns altres També volem oferir-vos uns consells per utilitzar els petards i gaudir d'aquesta revetja de Sant Joan <t 'en> La Generalitat t'informa que, a l'estiu, les rebelles augmenten el consum de petards. Si utilitzes material pirotècnic de manera incorrecta, et pots cremar, lesionar els ulls i l'oïda o patir amputacions. Per participar a la festa amb tota seguretat, recorda seguir els Consells de Protecció Civil. És important que un adult supervisi la compra dels petards i l'ús que en fan els nens. El ble s'ha d'encendre per l'extrem. Mai no llencis un petard contra ningú. Segueix detalladament les instruccions d'ús. No te'ls posis a prop de la cara ni d'altres parts del cos. Si tires coets, no els agafis amb la mà i no es llencis a menys de 500 metres de distància de zones boscoses. Recorda que si utilitzes petards de manera incorrecta, pots lesionar-te i causar danys al medi natural. Si actues amb precaució i seguretat, minimitzaràs els riscos. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de 8 TV. Molt bé, doncs aquests eren uns consells per utilitzar correctament els petards i poder gaudir millor o més bé d'aquesta ravella de Sant Joan que ja se'ns presenta. El que fem ara mateix és escoltar una mica de música tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Avui he estat un dia d'aquells tan foscos que que m'han matat i no puc olidar la ciutat és un cúmul de merda, jo aquí estirat en un prat, sols espero impacient que arribi demà. Demà, demà, demà crec que vindràs. Demà que vindràs i no, no que em demanis perdó, Ahí vas espatllar-ho tot, vas espatllar-ho tot de la catipa, sortirà un califa cantar una cançó d'amor. Demà, demà, demà, demà crec que vindràs i serà com tornar-te a estimar tan foscos que que m'han matat i no puc oblidar que va, que va, que va, que va la ciutat ofega i que penses? I l'única l'esperança és l'únic que ens en resta demà demà demà demà demà crec que vindràs demà crec que vindràs i no, no res que em demanis perdó que hi vas espatllar-ho tot, vas espallar ho tot, -ho tot de, debò, de debò. I no podré oblidar que les teves mirades i els teus petons ves per on van anar amor enamorar-me demà, demà. Un dia, demà, un dia, un Cada dia de dotze a una del migdia i de quatre a 5 de la tarda Tum Popla Radio Trinidad Bellas Doncs, com ens deia aquesta música, demà es realitzaran els primers actes corresponents a les rebetlles a la celebració de Sant Joan. A les 11 del matí hi haurà paraules de festa i a partir de dos quarts de sis de la tarda i sense aturar-se hi haurà a Sarcavila de percussió amb Sant Andreu. sardanes amb el fumet sardanista andreueng, batalla de percussió a dos quarts de deu a de Sant Andreu i a un quart d'onze l'actuació de DJ Cintes. Doncs, per continuar gaudint d'aquesta rebetlla de Sant Joan, d'aquests dies en què la l'estiu ja és present entre nosaltres i que es fa notar amb aquesta calor que fa doncs el que fem tot seguit és escoltar unes recomanacions que ens ofereixen des del forn de la Trinitat. Parlem amb en Josep amb el, sí, amb el Josep Jordà doncs avui ens hem traslladat fins al Forn de la Trinitat Tenim amb nosaltres el Josep Jordà, molt bon dia Hola, bon dia Doncs explica'ns, quants anys fa que el Forn de la Trinitat participa i col·labora a realitzar coques els dies de Sant Joan? Bueno, nosaltres som de 1927 i bueno, vam començar a fer coques els primers anys no era la tradició, feien les pastisseries però a partir de l'any 80-82 vam començar nosaltres també a fer coques típiques de Sant Joan i, bueno, ja fa uns quants anys, sí. I quin tipus de coques realitzeu? Sí, les coques fem les típiques de la de brioix, és normal o brioix amb crema, o també fem amb xocolata de brioix, i ara estem fent també les de fui i crema i fui i cabell i ara també fui xocolata. I la que té més això, afluència de gent? Quina... Sí, la, la típica, la tradicional, la de fruita, amb pinyons, és la, la que es ve més. Passen els anys, i, però aquesta és la típica. i no, Hi haurà alguna moda alguna vegada, però no, sempre és la que més es ve. I també hem de, hem de dir que, bé, que porteu molts anys realitzant aquesta tasca i que el barri doncs, ja, ja sap on trobar la coca de bona perquè, per venir a buscar-la per Sant Joan, no? per la raretja. Sí, normalment quan s'apropen les diades tenim més volum de feina perquè potser durant la, els, els dies normals doncs la gent compra el pa on, on troba més còmode o així, però quan ve una diada la gent, i si tenen convidats, doncs també la gent li agrada anar a comprar els jocs on sap que no fallarà, no? vull dir que, que el producte que compra és bo i sap que aquí el tenim i bueno, a qualsevol fleca tradicional sap que la pot trobar un producte bo que potser té un altre preu més alt però que com per, per festes pues, la gent ho paga i, i disfruta de la festa. I quantes coques podem dir que es realitzen en una rebetlla de Sant Joan des d'aquí el forn? Bé, bueno, des d'aquí pues, fem unes bastantes, bastantes, mm -hmm. no puc dir la quantitat perquè va, va per anys però bé, bueno, aquest any pensem que baixarà una mica les ventes del mateix dia perquè hi ha gent que se l'endurà entre divendres i dissabte gent que marxa doncs potser se l'endú però que serà el dia de festa hi haurà molta gent fora a Barcelona i suposem que aquelles dies vendran menys però aquest cap de setmana abans vendrem i més o menys serà el mateix que cada any. Doncs si la Susana té alguna pregunta a fer? Sí, més o menys els preus de les coques entre... Sí, que ara fa, fa uns 3 o 4 anys que no han tocat preus i inclús encara que el pinyó ha pujat de preu que els productes han pujat una mica de preu els pastissers i forners hem mirat de mantenir els preus perquè clar, tothom... però el que és el pinyó, el pinyó s'ha doblat de preu i hem mirat de, de, bueno, de fer... de, de mirar de, de mantenir la qualitat i no baixar-la i llavors doncs, encara que tingui menys guanys mantenir la tradició i no pujar gaire els preus. Sob, mira, una, el preu d'una coca mitjana sort sobre uns 16 euros. Mm. Perquè els clients agraeixen no? que els preus es mantinguin per poder continuar celebrant Sant Joan amb una coca i ja la, la situació és complicada. Clar, és que hem de mirar que la gent eh, aguanta una mica el preu perquè la gent... Eh... Aquest dia no es mira tant el preu, el que em vol és que quan arriba la festa i venen convidats o, o ve la gent, disfruta de la festa que és un cop a l'any. Vull dir, la gent al final que pensa és, bueno, és un cop a l'any, doncs pues escolta, eh, paguem el que val i s'ha acabat. Perquè exactament com es fa una veritable coca de Sant Joan? Quins són els ingredients bàsics? Clar, és que els ingredients són un, una massa de brioix, que ha d'estar ben feta, amb una, massa, una bona massa mare, ben pastat... Amb... Però un, Li posem matafaluuga, li posem una mica de cuyc, tot això, llet, mantaquilla, que tot això ha de ser poem treballar amb aigua, po treballar amb margarines vegetals. I no, al final el producte es notaria. I nosaltres hem de sortir d'això i <coughs> gastar productes de matèries primes de primera qualitat i ja està. Perquè també hem dir una cosa important, que és que el Forn de la Trinitat també es dedica a dedicar a l'exportació dels productes, no?, a altres llocs de, de fora dels nostres barris, de Sant Andreu. Sí, sí, també sortim, ten, tenim clients de fora de, de Catalunya, també, i també portem. Avui, per exemple, hem portat unes coques a Madrid, mm -hmm. perquè són d'aquí però ens han enviat d'allà i tenen allà uns restaurants i ens enviuen-nos algunes coques i, bueno, ha vingut, vingut una missatgeria i ja, d'aquí dues o tres hores ja estaran allà. Perquè, clar, les coques de Sant Joan són catalanes, són d'aquí i fora dels nostres territoris no tenen aquesta tradició de la coca de Sant Joan i s'estan donant a conèixer, no? gràcies sí. al Fort de la Trinitat, s'estan donant a conèixer la coca de Sant Joan. Sí, sí, el que es pugui, el que es pugui expandir doncs ja va bé, Vull dir, són festes que la gent s'apunta. Mm -hmm. Josep, ens has dit que heu fet algun experiment, alguna coca especial, novedosa, no sé si us podies donar algun exemple, de, per exemple, algunes estranyes. No, nosaltres aquest any no hem fet, -ho. el que passa és que el meu germà sí que ha fet les coques amb, amb cireres normals i diu que sí, que, que, bueno, que tenen bastanta sortida també, vull dir que per experimentar que no quedi. Però les que tenen més sortides, les tradicionals, no? Sí, sí, això no canvia. La tradició és la tradició i la gent li agrada la, la coca de fruita amb pinyons, un bon sucre i, i un bon brioix. la de llardons també és una de les més demanades, no? Sí, eh? sí, la de llardons és també típica, sí, sí. Aquestes dues són les que no han de fallar. Sobretot el llardó ben fet, ben pastat i molt bé, molt bé. I quan, quants fonts teniu funcionant per fer aquestes coques? No, tenim tres forns. Allà durant tres forns, doncs, aquests dies no pararan. Estaran per la nit, i al migdia i a la tarda. Són, són tres dies de, perquè durarà... La diada no només és el dia 23, sinó que dissabte i diumenge també es vendran. Quants dies fa que esteu començant a preparar la massa dels briols de les coques? Sí, això ho portem quasi 15 dies, preparant les masses i, i, bueno, i tot el que és... la les matèries primes per poder fer les coques. I això també vol dir que hi haurà alguna nit que us tocarà continuar treballant, no? Sí, sí, el de, la nit del 23 del 22 al 23 ja sabem que no dormirem, però bueno, nosaltres i tots els pastissers i forners de, de Catalunya. Molt bé, doncs eh, si vols afegir alguna cosa més... No, solament que la gent sigui conscient que, bueno, que les coses tenen un preu, i que la qualitat té un preu, i que si és un dia de l'any val la pena pagar una mica més i disfrutar la festa. No, a més a més té millor qualitat, sí, sí, no fa no? falta comprar una gran, es pot comprar una més petiteta, sí, sí. però gaudir-la. Sí, sí, tant, sobretot gaudir de la festa. Perquè teniu de totes les mides, no? Les coques. Sí, sí, també hi fem mitjans de coques, sí, perquè a vegades hi ha gent gran que viu sola o, o és un matrimoni gran, també fem coques a pes perquè tothom pugui gaudir de la festa i no cal comprar una coca sencera. Uh -huh. Doncs esperem que la gent s'acosti al forn de la Trinitat d'aquests dies, que és on hi ha la veritable qualitat de, del producte, no? Sí, moltes gràcies a vosaltres per entrevistar-me, gràcies. Ah, doncs moltes gràcies també. Molt bé, doncs això el que ens deia ara mateix en Josep Jordà que és un dels responsables de que tirin davant aquest forn de la Trinitat i amb els seus productes i amb aquestes coques tan bones que fan Doncs ara, si us sembla, seguim uns consells uns consells per fer fogueres i seguir els correfocs la Generalitat informa que amb l'estiu arriben les festes populars, com les rebelles i els correfocs, i amb les fogueres i el material pirotècnic és important prendre precaucions i seguir els Consells de Protecció Civil. Si vols fer una foguera, has de demanar permís a l'Ajuntament. Encen-la i apaga-la sempre sota la supervisió d'un adult. Posa sempre un gruix de sorra sobre l'asfalt. Guarda distància i fes el foc a més de 15 metres dels cotxes i de les façanes. Mai sota les línies elèctriques. No hi tiris ni papers ni teixits perquè s'enlairen. No cremis ni pneumàtics ni plàstics perquè contaminen molt. Ni bidons ni esprais perquè poden explotar. Un cop cremada la foguera, assegura't que el foc no revifarà. I si vas a un correfoc, segueix les instruccions dels organitzadors. Procura vestir-te amb pantalons i mànigues llargues, un barret de roba i sabates esportives de pell que agafin bé els peus. Gaudeix de la festa i actua amb precaució. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Vuit TV. El que també ens agradaria és que ens diguéssiu què és el que cal fer en cas d'emergència. La Generalitat t'informa que quan tinguis una emergència, el millor que pots fer és trucar al 112. És el telèfon que centralitza les trucades d'urgències a tota Europa. Funciona les 24 hores al dia i és gratuït. No cal que recordis el telèfon específic de cada cos d'urgències. Si necessites una ambulància, truca al 112. Si necessites els bombers, truca al 112. Si necessites la policia, truca al 112. Sigui quina sigui l'urgència, truca al 112. Pots trucar al 112 des de qualsevol punt de Catalunya, des del fix i des del mòbil sempre que hi hagi cobertura de qualsevol operadora telefònica, encara que no sigui la teva. El telèfon d'emergències dona una resposta ràpida, senzilla i coordinada als ciutadans. Però cal fer un bon ús del telèfon. El 112 no és un telèfon d'informació, és únicament d'emergències. Truca al 112 només en cas de necessitat. És la nostra responsabilitat. T'informa la Generalitat de Catalunya. Molt bé, doncs això és el que heu de fer en cas d'emergències millor, no, millor que un Sant Joan viure'l um, bé, bé que no passa amb, amb algun entrebanc no? Doncs ara si sí, ara escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara Tots els somnis en parlem de tu durant nits senceres, la teva foto projectada a la cambra, tots els somnis em parlen de tu. Durant nits senceres, et contemplo nua, t'estimo. per mi per camins d'argila grisa el teu esguarda em destil el sentiment Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi García. Doncs aprofitem aquests minuts per continuar explicant-vos de quina manera es poden viure les rebetlles amb precaució. Mentre la casa no es pot tirar, perquè tampoc tira si no ho Si vosaltres esteu colgats com estic jo ara, que no de fer, el foc us vea posen una distància prudencial i hi ha cap Quines són les pàrides que, que més es fan aquesta nit? Les camades. Per les camades, què és el millor que hi ha? Aigua, aigua, aigua, aigua i aigua. I el que heu d'entendre és que la pirotècnia, en general, a petits i grans, eh, és molt perillosa. Són coses que moltes vegades poden escapar al nostre control. Al patar-lo, es té de deixar aigua. I a després, amb la meixa, en centro i trobarà aigua. Sí. Agafem una botella? Sí. Aigua? De certa manera, Doncs una botella. Sí. <fixi> sí. <fixi> sí. <fixi> doncs continuem explicant-vos d'altres informacions. Ara parlem amb els de la Creu Roja perquè ens expliquin doncs, de quina manera viure aquesta rebella amb precaució. El que nosaltres explicarem serà, una vegada amb que hem tingut totes les règles de, sobretar, que, hem, que, hem de fer, que hem de fer en d'aquests accidents. Okay. Okay. El que hem és protegir-nos davant de qualsevol accident el que faig és protegir-nos primer. Puc a una ambulància o truco als bombers o truco... I com els truco? Us fa gust alta, eh? A tu? A tu? Els he de fer Quines són les pàrides que, que més es fan aquesta nit? Les cremades, I què fem quan una persona es crema? Per les cremades què és el millor que hi ha? Aigua. Aigua, aigua i aigua. Llavors, què hem de fer? Quan se'ls fiquen una cosa dur. Sí. Davant de l'or. Us posem la laixeta 10-15 minuts i que l'aigua s'emporta pues, aquest projecte. Després, si no demanem que ens fa mal, ens tapem l'ull. farines. Marines com ens fet, tots sabem que és una ferida, sí? I com ho feríem? Ahí. Vale? Per això no tenim molta ahí. Ahí, no mol De neta, ja està. No intentar res més. Si tenim una gaseta, alguna cosa, la tapem. No va bé? Si usam-ho de tota una ferida, horeu que es queda tot de pell, si es queda molt bruta, en qual no utilitzar mai cotó, A poc humanes ni algol. Sòl us han posat alcohol un cop en I què passa amb les coses Així que no posem alcohol, no la deixem amb fotó, no la deixem tomades, la gent ve amb aigua o amb aigua i està bo. Si veiem que surt sang, en una farida. si surt molta sang, què podem fer? El llenja, el que marcen dos no es Però si està sortint allà sang, jo què faig? una cosa neta i apretar una mica sobre la farida. Si hi ha qualsevol cosa clavada a la farina, nosaltres no l'hem de treure, mai. Perquè no sabem ni com és aquella cosa, ni què fa, ni què té. Tampoc farem mai un tórniquet, com us porten les farines. I amb això, més o menys un resum de totes les farines cobertes que ens poden trobar, les camades, les farines, etc. Recordeu, sobretot, una de gent que no la D'acord, doncs ja som aquí novament, ara per explicar-vos quines són les activitats, tal com hem fet abans, que podeu gaudir a Sant Andreu i a Sant Joan, i a La Sagrada. Doncs, comencem per les de Sant Andreu, el dissabte 21 de juny, a les 11 del matí, paraules de festa organitzada aquí per la CMCPSA, a les 5 i mitja a la cercavila de percussió organitzada per Sant Andreu, a dos quarts de set, Sardanes, organitzada pel Foment Sardanista Andrauenc, a les 6 mitja, batalla de percussió organitzada per Sant Andreu a la plaça de Can Cremat a dos quarts de deu, l'espectacle de Sant Andreu i ja doncs, a les deu i quart l'actuació de DJ i Cintes. També diumenge podreu gaudir d'algunes de les activitats eh, pre preparades per a aquesta celebració de Sant Joan. Diumenge a dos quarts d'onze del matí activitats infantils, a les 12 del migdia animació infantil amb la Jarra A les sis de la tarda, Noi Baliarda per necessitat Trabucaire, que organitza Don, a, la, a la plaça d' Orfila, a dos quarts de set de la tarda cercaca d'estiu i a les 8 del vespre ball a l'estiu. I el dilluns 23 de juny el Dia ja de la Ravella, a les 8 del vespre percussió als cavallis de la satànica, a les 9: quart l'arribada de la flama del Canigó, a les 2 quarts de deu, el córrec foc infantil, a 3 quarts de deu l'encesa de la foguera, a les deu: i mitja hi haurà el concert de nou son i a les do: mitja doncs actuació de diell i sinntes, doncs, imedia que la majoria dels actes doncs, estan organitzats aquí a la plaça de Canfabra. També volem l'arbús de la Comissió de Festes de la Sagrera que us informa dels actes previstos per la revetlla de Sant Joan. La Comissió de Festes de la Sagrera us convida a assistir als actes previstos per celebrar la revetlla de Sant Joan que es farà el proper dimarts 23 de juny a la nit. A les 9 de la nit, arribada de, de la Flama del Canigó per l'agrupació Escolta Pau Casals. A dos quarts de 10 de la nit, un sopar popular a la Plaça dels Jardins d'Els. Tu portaràs el supar i nosaltres posem la beguda i el ball. Això són uns preu, el preu de 3 euros, la dreta dues consumicions. Cal fer inscripció prèvia tot trucant al 67988808 preguntant pel Jose o bé apuntant-vos a través de www.festasdelasagrera.cat. I a les 11 de la nit, per acabar amb aquesta revella tan important, doncs el ball popular amb la disco mòbil. La teva gent és qui mou el bar i la cultura el fa brillar. Avui la Unió és el que et dona força perquè segueixi respirar. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui, ara us volem parlar de, de quina manera heu d'utilitzar els petards amb precaució. Veure, una cosa que, com a xubica, a la xulia de, de gent fa a l'hora d'encenar el petard, però una de les coses que per exemple, les persones que es trobeu molt, si vosaltres esteu colgats com estic jo ara, que no de fer, el som us veu. Posaves una distància prudencial i allà acabaràs. I no posarà la cara a sobre de l'alfa. Les bateries que disparen coses amunt, després ho veurem aquí. El que no podeu fer és agafar, encendre, perquè això sí que s'ho dispara molt. Que és el que no ho teniu que i que normalment feu? Agafeu la parada de l'una mà, gairebé dos. La miscateu a l'altra i el llanceu. També ens han arribat declaracions d'informació per part de protecció civil. Nosaltres ara estem a prop de les brevetes de Sant Joan, de Sant Tea, també ho veiem les tines, comencem a tirar, venen dos veïnades, caixos, un petal cas que no es pot tirar, perquè tampoc tires una muria al terra. A veure, les sols us doncs, poses sempre, a ciencias menos, o sea, ciencias hablaba y digo, y no os personas, porque es de lógica, o sea, si aquí hay un grupo, mira, pues tenemos que ir a la unidad a bueno, esto es una mitad de la vida. es... fero, pero no lo hagan, O sea, es que lo que se estáis pidiendo aquí ella quiere decir, argas un petardo, al enchaigo y, pues, escoltan, es que, es que es un poquito de a favor, ¿no? Pero, a veces, es que hagan la vida, mira, mira, mira, mira, doncs pues ara boi, li cremo a sobre de l'altre. Ah, una clàssia. Una colla, una colla de vidre. Què passa? Tunga! La vida estrella i sortirien petits vidres que bueno, si arribessis podrien afectar molt de Què passa? Que ara hem començat a tenir menys espai com poder dir als hogares. Però les distàncies de seguretat continuen sent de 15 metros com a por casa sí. pero si el San Juan es para divertirse se sí. ha divertido en tantas reglas a ver muy bien para divertirte, tú te diviertes tirando compañero tarde que en compañero un que me ha dado la cara pero lo puedes tirar en el suelo a suelosía a suelosía doncs continuem amb el nostre programa avui I el que fem ara mateix, doncs acomiadar-nos a tots vosaltres a dir-vos que des del mes d'octubre, doncs que hem anat regeixant aquest programa i us, i us donem les gràcies a tota aquella gent que ens ha escoltat, nosaltres marxem a partir de la setmana que ve, eh, sí que continuarà el Tot un Poble, però continuarà d'una manera diferent perquè el que farem és agafar el nostre habitual format d'estiu cada any realitzem. Per tant, esperem que passeu una bona rebetja de Sant Joan, que gaudiu d'aquests 4 dies de festa, aquells que tingueu els 4 dies de festa, que no tothom té aquests 4 dies, però eh, almenys els 3 o doncs és possible que algú sí que els tingui Donem les gràcies a Francisco Miguel per haver-nos acompanyat durant tots aquests mesos des del mes d'octubre també a la Cristina Pania i jo a la Susana Avila també a l'Anna Ornero també a... bé, doncs tota aquella gent que ens ha acompanyat en aquest programa Nosaltres marxem, que ens retrobem dilluns que passeu una molt bona rebeta Adéu-siau! En el